اثرقت حتى ملل لي طراق وبكيت حتى احمرت الحجاب سامرت نجمل ليل حتى غاب عنا يمين و قربا اسمه جو اسكيني باشا محمد بورج استوديو التوحيد اسمك اوبريتابي يا تظنا مو وتشجلي Resul uhm Allah s.a.w. je snažan, a iste slabi, pa Allah u poslani će vaš istirat. I tako mi Allaha neću ti dozvoliti da uđeš, neću ti dozvoliti da uđeš u Medinu, osim što dozvolite Allah na تصارون يؤرقني كفيه قلب الاسى يغني وفي اهدا بيلخر تشكوى الايمان سريم يروان ما قد جتنيت فالموج في بحريه ما طفاقه سهر يؤذقني ففي قلب الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحرين ما صفاقه قتل وتاشرين وهات محارم فينا ولا هم شرور خسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 šarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathat in bida wa kulla bidaat in dalala thumma emma baad poštovani jemaate u danesniho vremenu čovjek se zaprita o čemu da govorí ne već zbog toga što ne zna o čemu prije da govori. I kada o svemu razmislimo, opet se vraćamo na pitanje vjere. I to ne na ono pitanje i vjere u krugu i bade koje poznajemo, već shvatanje vjere kao cjelokupnog načina i sistema života uzvišeni allah te baraka nije nas, ni zbog čega stvorio na ovom svijetu do, da mu ibad učinimo subhana hu va taala da mu se pokoravamo i da radimo po onome što je uzvišeni propisao čovjek na ovaj svijet nije došao da bi uživao niti da bi mu hrana postala cilj kao što su mnogi zalutali sa pravoga puta te uzvišeni za njih kaže yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am oni uživaju i jedu kao što stoka jede wan naru masawa lahum ah jehennem je ni yani govoravište Dakle, nije čovjek došao na ovaj svijet da bi na njemu uživao, jer u osnovi čovjek nije sebe stvorio. Niti je prije ovoga svijeta nešto radio, pa da bi zaradio da bi uživao na ovome svijetu. Već je ovaj svijet, svijet rada, svijet truda i žrtvovanja, svijet iskušenja. Svijek ispita kroz koje čovjek prolazi, Na putu do velikog ispita, kada stanje preduzvišeno gospodara Allaha tabaraka wa ta'ala i bude polagao račun za sve što je radio. I kada kaže začuđen, mali li hadel kitabi la yugadiru sagirata vla kabirata illa ahsaha. Šta je ovoj knjizi? Pa ništa nije propustila, ni malo, ni veliko, a da nije zabiježila. Va ođedu ma amilu I nalazi i nađu ono što su radili za pisanim. Ništa drugo. Niko im nije natovario na njih ono što nisu uradili. Niti je neko obtužio za nešto od čega su oni čisti. Dakle, Moomin zna svoj cil i zna svoj put na ovome svijetu. Koliko god čovjek živi, svjestan je da mora umrijeti i da će smrt doći. Kada bi živio hiljadu godina, orlova vijeka opet će morati umrijeti. Ali je pitanje šta kasnije? Šta poslije te smrti? Za kjafire i kod kafira, Oni shvataju i vjeruju da je to kraj i da više ničega nema. Da je to raspadanje ovoga tijela i da više nikada taj čovjek neće živjeti. Postaje pra i pepel. Dođim za mu'mina, stvarnije tako. takava. Zapravo činjenica nije takva. Mu'min radi na ovome svijetu i žrtvuje se da bi se vratio svome gospodaru i na kraju bio nagrađen za to sve što radi. Uzvišen Allah, te barake va ta'ala, vidjeli smo da nas je obavijestio o cilju stvaranja na ovome svijetu. Zašto smo došli na ovaj svijet? Isto tako nas je obavijestio o tome da kada se uspostave njegovi zakon i kada ljudi budu u pokornosti uzvišenom Allahu, te barake ta'ala, uzvišeni im garantuje dvoja. Prvo je nafaka. Rizg. Da se ne boje za ono što će pojesti, za ono čime će se hraniti. I drugo, to je bezbjednost. To je sigurnost da se čovjek ničega ne boji na ovom svijetu osim uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. To dvoje uzvišeni garantuje ljudima pod jednim uslovom. A to je, fel ja'budu rabbe hadal bejt. Neka obožavaju, neka vjeruju, neka se pokoravaju gospodaru ovoga bejta. To jeste bejtu Allahove kuće. Neka Allahu se pokoravaju. Eladzi atanahum min džu'a koji ih od gladih rani wa amenahum min hauf i koji ih od praha brani. Dakle, garantuje ovo dvoje. Bezvjednost i da imaju čime da se hrane. Kada se ne ostvari ovaj uslov, a to jeste pokornost uzvišenom stvoritelju Allahu Jalla Šanovu, onda uzvišen i uzima tu blagodat. I kaže nam u Kur'an Kerimu, وَضَرَبَ اللَّهُ مَزَلًا قَرْيَتًا I Allah vam navodi primjer jednoga mjesta, stanovnika Mekke, A to se može taj primjer odnositi na svako drugo mjesto. Kanet aminetem mutuma innetem, koje je bilo sigurno i bezbjedno. Je diha rizkuha min kulli mekan. Dolazila im je nafaka od sa svih strana. Šta su oni dužni da učini? Da zahvalaju Allahu Anu i da ga jednog jedinog obožavaju, da ga vjeruju i da mu i bade Ali to se nije desilo. Stanovnici neke, kada se pojavio Resul s.a.v., ustali su protiv njega. Ustali su protiv Allahove vjeri. Pa kaže uzvičeni, bi uzvišani, Pa su zanjekali Allahove blagodati. Nisu mu zahvalili na tome. Nisu mu i bađe se obratili, već su to zanjekali. Izmislili su sebi ibadete, izmislili su sebi vjeru, izmislili su sebi pravnike, do te mjere da su tavah oko pretvorili u igru i zabavu. Zviždukali su i poigravali plešući i pljeskajući rukama tavah veći oko kjabe. Goli to činići. Tako su sebi svoju vjeru prilagodili. Pravnike su mnoge uveli za koje ne ima doka za vallahove vjeri i kada se fojali allahov resul ustali supratim njega pa kapa radbi anu umidlai pa suzaniyka li allahove ni'mate pa azaqahallahu liba sa lju'i wal khal pa allah za odjenu ogrnu liba sa lju'i wal odječom straha odječom vladi i straha suprotno bezjednosti i obilnoj napakni. Dao im strah i dao im glad. I kaže, za zaodjenuo ih je, što znači da su to osjetili od glave do peti. Bima kanu, jak si, zbog onoga što su oni zaradili. O la kad džanahum rasulum minu fe kaze buhu. Došao im je poslani, kjelan između njih, pa su ga zanjekali. Fa ehadahu gul pa i je uzeo Allahova azaba, Allahova kazna. Wa hum zalimun, a oni su nepravednici veliki. Dakle, uzvišenite, baraka vata'ala, garantuje ljudima dvije osnovne potrebe za njihov život. U slučaju, da oni Allahu, tabaka vata'ala, izvrše to obećanje i ovaj uslov, a to je pokoravanje uzvišenom stvoritelju Allahu u slučaju da to ne učini Allah vidjeli smo šta radi i šta čini neka na da uzvišenite u svojim zakonima u svojim sunnetima daje nevjernicima ne iz ljubavi prema njima Jer uzvišan i da je i onome kome, koga voli i onome koga ne voli. me koga voli, jasno je. Ali zašto onome koga ne voli? Upravo zbog toga što ova kuća nije kuća nagrade i kazne. I zbog toga da kjavir još više zaradi griha. Da mu to bude isti drađ. Da mu to bude odgađanje i navlačenje na azab koji mu je još na ovome svijetu prije, prije ahireta. Vidjeli smo od davnina da su nevjernici pokušavali da se poigravaju sa ova dva osnovna ljudska temelja, temelja življenja i dvije osnovne ljudske potrebe. Sa bezvjednostju i sa obskrbom. Pa ćemo vidjeti da su često prijetili Allahovim poslanicima. Da će ih protjerati. Da će ih ubiti. Da će ih zatvoriti. Vidjeli su da su im prijetili u na napaci i tako dalje. I do dan danas je takav slučaj. Mu'minima, pošto svijet nevjerovanja nije u stanju da donese dokaze protiv vjere i protiv ove Allahove objave dini Islama, onda posežu za drugim. Načinima. Jedan od tih jeste uskraćivanje osnovnih životnih potreba. Od toga je hrane. Tako vidimo da se često muslimanskim zemljama i muslimanskim zajednicama s jedne strane uskraćuju ove blagodati tako da su neke države spremne ispaliti na hiljade tona osnovnih ljudskih potreba ohrani da bi sebe zaštitili ekonomski vidimo da se vojno prijeti muslimanima i muslimanskim zemljama da moraju kupovati određenu određenu robu od određenih država i tako dalje s druge strane ako se u tome cilj ne postigne onda se prijeti bezvjedno što tim državama tim muslimanskim zajednicama I tako da je. Drugim riječima hoće u ovome slučaju ljudi da preuzmu ulogu uzvišenog stvoritelja Allaha te barakeva ta'ala koji daje je na faku i koji daje je bezjednost hoće ljudi time da počnu ladati. Uzvišeji nam garantuje i kaže,vam hadhatul žiinnaval insa budun, ni zbog še ga drugo ne stvori, ni ljude ni žiine, osim da me obožavaju. Osim dame vjeruju, da mi se pokoravaju. Ma uridu min humni rizk, ja od njih ne tražim obskrbu. Ma uridu en jut imun, niti tražim da me hrane. Allahu, to nije potrebno. Inna Allahe huva rizak. Allah je taj, koji daje na fran. Allah je taj, koji daje obskrbu. Zar nam nije rekao i u nebu je vaša napaka kod Allaha, a ne ljudi. Ali ovdje vidimo skupine ljudi koje su udružene bilo da se radi o većim skupinama ili državama ili zajednicama koji pokušavaju da uskrate muslimanima jednostavno ovu osnovnu životnu potrebu tako da bi to bio jedan vid pritiska la njih da bi ostavili jedan dio svoje vjere zar se to nije desilo iza vrijeme Rasulullaha Muhammeda sallahu alaihi wasallam zar nisu munafici govorili la tunfiqu ala men inda Rasulillahi hatta jem faddu nemojte udjeljivati onima koji su oko Allahovog Rasula ne bili se od njega raspršili Dakle, uskrazite im pomoć materijalno. Jer takvi ne vjeruju u Allaha, tabarakeva ta'ala, vjeruju u pare samo, vjeruju u novac samo. I misli da se sve tim novcem može kupiti I govorili su između sebe, ali je ja uzvišeni Allah, taj koji sve čuje i sve vidi, govorili su Ne udjeljujte onima koji su uz Allahovog resula. Ne bili se raspršili od njega. Zar se to isto danas ne radi i ne primjenjuje nad muslimanima? Bilo pojedincima u Lemih, koja kaže riječi istine, pa im se ne dozvoljava pristup obrazovnim institucijama, pa im se ne dozvoljava pristup džamijama i uzima se monopol nad mimberama, čursevima i džamijama uopšteno. Zar se to ne radi nad džematima? Zar se to ne radi nad cjelokupnim zajednicama muslimana, koji su rekli rabbu na Allah, naš gospodar Allah, i njemu se pokoravam. Tačno je, to se danas radi. I to se danas vrši nad muslimanima. Ali, mu'min neće tu pokletnuti. I ovo što se danas dešava, A to je ovo što vidimo da se mnogi natječu kako bi ne pomogli svojoj braći muslimanima, ne stali rame uz rame uz njih, ne podijelili kao što su ensarije podijelile sa muhađirima pola svoga imetka. Već se natječu ko će se više dodvoriti Allahovi neprijateljima, ko će više štete i nanijeti muslimanima, da bi sebe osigurali i da bi sebe obezvijedeli. A uzvišeni nam kaže وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْقَرْبُ A Allahu pripadaju riznice nebesa i zemije. وَلَكِمْ لَلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Ali munafici, oni ne svačaju, nitiče ikada svačaju. Kada je vladala pravda Islama, onda smo imali primjera kada se nije kome mogao i imao dati zekat a današnjim nekome kada bi među nevjernicima ili munacicima dalo se ne znam koliko miliona i milijardi nikada zadovolja ne bi bio bio bi još goriji dakle ne shvataju da Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje i da oni time upravljati ne mogu pitanje bez isto tako zar nisu zaštrač šivali Allahovog resula Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zar nisu se sakupili u vječnici svojoj i govorili li usbituka au yaqtuluka au yukhrijuk dogovarali se oko tebe spletkarili da te zatvore ili da te ubiju ili da te protjeraju Zar nisu pokušavali da atentate izvrši? Udarali na njegovu bezbjednost? Zar nisu prije toga isto na druge Allahove poslanike? I sa, ali im sela, pokušali ga razapiti, pa su razapeli, ali ne njega, nego nekoga drugoga koji im se učinio. A njega je uzvišen i uzdigao sebi. Zar nisu isto tako pokušali sa drugim Allahovim poslanicima? Zar misu prijatelju Ibrahimu alaihisselam, kad nam kaže uzvišeni va hađjehu qavmuhu, kale etu hađjuni filahi wakad Adan, i raspravljao o jasaini njegov narod. Pa imon reče, zar sa mnom razpravljate o Allahu, a on je mene putio. Wa la aghavu matu bihi, I lai Ja se ništa ne bojim. Onoga čime viširka Allahu činite. Jer su mu prijetili, nešto ćete zađesati od ovih božanstava koje ti huriš i o kojima ružno govoriš. Pa on kaže la ehafu ma to šikonevi. Ja se toga nimalo ne bojim. Sao pred tjelo čovjekanstva. To je akida, to je ubjeđenje jednoga muamina, da ti ne može tvoje vjerovanje, a nakon toga i rad po tome vjerovanju, ništa uzrmati na ovome svijetu. Nikakva sredstva informisanja, nikakva zastrašivanja, nikakve laži, jer ti gledaš Allahovim svjetlom, jer ti gledaš kroz Allahovu objavu ljude, a ne gledaš Allahovu objavu prema ljudima. I zato vidimo da ih Ibrahim mali ni cela jasno odgovara. A kako da se ja bojim onoga, ga činevi Allahu širkčinite? Wa la takhafuna annakum ashraktum billah. A vi se ne bojite toga što ste vi Allahu širk učinili. Malum yunazzil bihi sultana. Ono mi što Allah ni objavio. Pa koje od nas, on jedan s jedne strane i čitav Dunjalog s druge strane, koje od nas preči da bude bezvjedan? Jer Ibrahim, Halilullah, zna da je u Allahovoj zaštiti i u Allahovoj bezjednosti. Jer zna da ovaj svijet je prolazan. Jer zna da prava bezvjednost dolazi tek na ahiretu. A da u ovome svijetu postaje zastrašivanja, isto tako vidjećemo kod prvog Allahovog poslanika Nuha, prvi poslanik, a prvi vjerovjesnik je Adam. Prvi poslanik Nuha, vidimo ga kako odgovara svome narodu i njega su zastrašivali. Uoču Alehim nuh i prenesi im vijesti Nuhove. In kala li qavmihi, ya qavmi, kad reče narodu svome, o narode moi, poslušajte me. In kane kebura aleikum naqami wa tazkiri bi aya fila. Ako je tova mateško, što ja вас upozoravam, što vas pozivam Allahovoj vijed. Fa ala Allahi tavo kelti, na Allaha se Ni na koga drugoga tajemno pa svi skupite amrkom i surkajem sve što imate dogovorite se i sve uspite za pomoć sebi thumma la yakun amrukum aleikum ghummatan thumma qdu ila ya walatunzirun i onda svi navalite na mene i demojte mi zaštiti nikako prilike فَإِنْتَ وَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ Ако se vi okrenete, ja od vas nikak u nakledu li sam tražio. In eđri illa ala Allah. Moja nagrada je samo kod Allaha. وَاُمِرْتُ عَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِنِ A naređenom je da budem od muslimana. Šta kaže uzvišen? فَكَذَّ بُوْهُ Pa su ga ulažu tjerivali. فَنَجَيْنَهُ بَا سْمَوْا مِي سْبَاصِلِ وَمَنَّعَهُ فِي الْفُلْكِ i sve one mu'mine svakako s njime ulađe وَجَعَلْنَهُمْ خَلَائِفَ i učinili smo i halifama učinili smo ih da budu pravi vladari drugi su uništeni bili svi dali smo im da budu prvaci da naslijede zemlju Jer su kateri uništeni bili. A potopili smo one koji su nijekali naše ajete. Dakle, vidimo da se ova borba između istine i neistine vodila od početka čovječanstva. I ona traje u sudnjega dan. I nevjernici pokušavaju da iskoriste sve metode. U borbi protiv ove vjere. Protiv ove vjere koja je poslata sa jasnim dokazima. Ali oni se dokazima... Oni sa dokazima ne dolaze. Oni ne dolaze sa silom dokaza. Već sa dokazom sile. I silom žele da unište istinu. Pod ovim ili onim. Pod ovom ili onom parolom. I zato... Mu'min treba da bude svijesta novoga. Da uzvišeni Allah te barake vata'ala koga vjerujemo da je nafak, a ne ljudi. I zato nikada neće žrtvovat svoju vjeru zbog zaloga hrane. Allah daje da je nafak. Zar Resulullah s.a.v. nije trpio glad na Allahovom putu, a sahabi su stavljali po jedan kamenu a on je stavio dva zar nisu osjetili strah na Allahovom putu kada su ih staveznici opkolili sa svih strana a unutra munafici i unutra židovi koji su ih izdali zar im nije priječeno a s druge strane nimalo manje iskušenje nije ni to što pokušavaju da daju S strane pokušavaju da uskrate ljudima, a s druge strane pokušavaju da im dadu, da ih kupe, da ih dobiju, da ih ušute, pa im onda daju. Što se tiče bezvjetnosti, daju im ordene, daju im plakete, daju im ovo od zunjalučkih dovara, čime se osjećaju ponosnim i čime se osjećaju snažnim. A s druge strane, daju im od bogatstava onoliko, koliko će biti dovoljno da se njihovog zlaviši po njihovom svatanju. I zato vidimo da uzvišenje Allah tebara, kroz kuranske ajate nam jasno precizira omo, a to je da mumin je čvrst u svome imanu i mu'min ne popušta. Munafici kada su bili u Medini i kada su se vraćali iz bitke na tebuk. ili iz neke druge bitke kako si i raspominju rekli su la irrađa'na ilal medinati la yukriđanna la'azzu minhal evel ako se vratimo u Medinu snažni i ponosni istjeraće one slavice i one koji snage ne imaju. Misleči, Abdullah ibn, ube ibn Selul, vođa munafika, misleći ti imena ashab Rasula sallahu sallam na čelu sa, Allaho imirovjesnikom. Pa uzvišeni kaže walillahil izzetu walil rasulihi walil mu'minin. A ponos pripada Allahu njegovom Rasulu i mu'minima. Ale munafici ne znaju. Niti će ikada znaći. I vidjeli smo da su jednom prilikom među ashabima Rasula sallallahu alaihi wasallam kada su bili u jednoj od bitaka da jedan od Ensarija kaže, o Ensarije pomozite mi. A Muhađir kaže, o Muhađiri pomozite da ustanu jedni protiv drugih. A onda Rasulullah s.a.w. kaže e da'u al jahilijah zar se prozivate po jahilijetu to jeste jako su ovi nazivi časni i ensarije i muhađiri ali u slučaju kada će vas to podijeliti na nije skupine koje su suprostavljene jedna drugoj onda to ne dolazi u obzir. Onda je to od Po drugim predajama, da su rekli o Evsu, da su se prozivali prema, prema plemenima. Pa kaže Resul Haul Salam De'uha fe innaha mundine. Ostavite to, jer to je smrad. To nevaja. Da se muslimani dijeli, jer tu dobivaju munatici, tu dobivaju kafiri. A što se tiče glavnog munafika, Abdullah ibn Ubej ibn Selula, Allah ga je ponizio još na ovome svijetu. Kada je to rekao, uzmišen je objavio ove ajete. A nakon toga njegov sin, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Selula. Dolazi Rasul sa Allaho sallam i kaže Allaho poslaniče dozvoli meni da ja ubijem svoga oca. Da ubije svoga oca. Zašto Abdullah kaže bojite se da to neko drugi nauči. Ne pa ćemo biti krivo na nekog od muslimana. Zašto? Zato što je to pitanje vjerovanja i nevjerovanja. Taj ne već počeo raditi protiv Allahove vjere. Ovijince ne poništava princip daveta i nije reći i svega onoga čemu što nam je poznato u dini. Ali kada dođe na pitanje potpomaganja kadvira protiv mu'mina, onda je to razilašenje i onda je to tačno odvajanje između imana, između kufra. Jer mu'min ne može stajati na sredini. Mu'min je opredijen. Ona je ko stoji na sredini, to su mu napici. Za koje Kur'an kaže mu neodlučni su između toga. La ilaha u la wa la ilaha u Ni, nisu ni niovima, nisu ni niovima. Nisu uz mukmine, boje se kafira, a nisu prišli ni kafirima u potpunost. Ne znaju gdje su, neopredjeljeni, gledaju kakva će biti situacija, pa će oni, možda pred kraj života, prihvatiti nešto. A onda Amur Resul Sallam kaže, ne, ne Abdullahu. Ja neću da ljudi govore, ja neću da ljudi govore, mohamed ubija svoje drugove. Jer propaganda se širi. Ne znaju ljudi ko je on, oni od Ashaba. Neće sva gledati takvim očima vahja. Da kaže, to je Allahov Resul i imao je i pravo. Jer taj je tamo prividno primio isklav, a on je nevjernik To može Resul, sallam selem, to od Allaha Čelešan. Kaže, ne Abdullah. Onda Abdullah izađe iz Medine. Izađe iz Medine da dočekate u vojsku. U poređi bio je njegov otac Abdullah ibn Ubayd ibn Salul. Izuo kao svoju sablju iz sade pred muslimane. I puštao je jednog po jednog da ulaze u Medinu. Dok nije došao njegov otac. A onda mu kaže a što se tebe tiče ti nikako ne možeš ući. Jesi rekao to i to. Jesi rekao da će snažni istjerati slabije? Resulullah s.a.v. je snažan, a vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vaš istirati. I tako mi Allaha neću ti dozvoliti da uđeš, neću ti dozvoliti da uđeš u Medinu, osim sa dozvolom Allahovog Resula s.a.v. Iako je Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Selur, iako je ovaj mu'min, sin munafikom, bio poznak među muslimanima, od onih, da je bio od onih koji su bili najprivrženiji i najpokorniji i najdobrostiviji prema svojim roditeljima. Njime se privjer navodio u dobročinstvu prema roditeljima. Ali kada je došlo pitanje i i kupra, onda se tu ti opredjeljiš. I nemoj ni pošto U ovome svemu što se događa islamu i muslimanima, da kažeš ja sam po strana, ni pošto. Jer nije najveće iskušenje, nije najveće iskušenje da čovjek bude ubijen i da mu bude ime metak uništen. Najveće iskušenje da misliš da si kao musliman, a ti si svoj iman izgubio i to je najopastnije. Da ti je svejedno šta se muslimanima radi. Da ti je svedno šta se muslimanima događa. I da ti nisi u stanju ni ruke podići i ono jedno jedino koje ti je ostalo, ali to nekada može biti najsnašniji. Da divlješ ruke uzvišenom tabaraka va ta'ala i da mu kažeš, o ti koji si objavio objave. O ti koji vladaš svime. Uništi one koji se podigoše protiv muslimana. Ti ih razatski po zemlji i ne dozvoli ikada da ustanu. Ako ničim ne možeš dova. Jer kada su svi uzroci iscrpljeni, ostaje samo jedan. Koji nikada se ne prekida. A to je veza sa uzvišenim tavarakeva ta'ala. I zato ne moja da pokreniš. Ti si sa svojim imanom, sa svojim vjerovanjem, makar jedan jedini bio na dunjaluku. Ti si taj koji si pobjednik, makar kafir radi lo što radi, ali za sigurno njih čeka ako ne bliža onda sigurno ona druga kazna koja im se spominje na ahiretu. Molim uzlijo subhanahu wa da nas učini od čvrstih mu'mina sa kojima je on zadovoljan sa oni od onih koji so opredijeljeni za njegovu vjeru od onih koji su čvrsti na pravom eputu i nepokolebljivi na njemu barikallahu li velekum fi al-kur'an wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa zikr al-haq hakim aqulu qawli hada wa astaghfirullahi li velekum wa lisa'i muslimini min kulli dambi fastaghfiruhu innahu